<laughs> Ted, här kommer posten just det, det här din, alltså Kaj. skiffy knassadö Alltså prenumerera Här är som R2-D2 Det här är min privata tidning <laughs> Som jag prenumererar privat och läser Alltså Ted, du är som, med tunt, du är som en supertönt From outer space no, men här, Alltså prenumerera va? på sånt Som du prenumererar på då <här> Vad står det här? anti Alltså Det här är en elektroniktidning för herrar Inte... Botolet Ja men vad då skifikt Ja ja Nu men du är vi nu då Ja, ja, ja okej okay. Och välkomna till Radio Pleppo, Programmet som eh, insinuerar Vad menar du med det, Kai? Nå, no, jag tror nog att du vet Ja, då var dagens första Kämt avklarat Men ännu så är det en hel timme kvar Av Radio Pleppo, Så eh, gå ingenstans För idag så ska det handla om personlig hygien Och vi ska tvätta varandras Hall Hallå? Jaha Men, ja men vi men sen, hej Det, alltså vem var det no, Vem trodde det var Kai Det är ju mm. bara chefen som kan ringa till den röda telefonen Hon tyckte att vi skulle måste städa här I studion ja. jaha Hon, hon sa då... att en skolklass är på väg hit på studiebesök Och att hon inte vill att det ska gå som senast Vi hade besök Då alla barnen fick löss och kolik Jaha, Och läraren hade ju då tyckt att fast han var från Åbo Så hade han aldrig sett något så skitigt och smutsigt Ja men då alltså okej okay, att här är lite dammigt Och det ligger lite papper och, och, och, och mat och, och rappa och, och sand Och nåt kvistar och, och spindelnät och, och strumpor och Din potta har du inte tagit bort ännu Ja men, na, nu vet du hur det är när man har långa sändningspass Och, och det kan bli så här att Jaha. man inte hinner alltid ja. och, och jag trivs här och, och vadå, inte det är någon annan än vi som lider av att det här är lite stökigt? Nej, men att om det kommer en skolklass hit så kunde vi nog röja liksom upp lite. Ja, men inte kan vi ju börja städa nu när vi är i sändning? Nej, nej, nej, nej. men äh, alltså det skulle liksom komma en städärska hit. En städärska? Ja. Pirjo. Jaha, no. Äh. Hej. Ja, vi är i sändning nu att, om du kan komma tillbaka om en timme. Kaj. Alltså, om en timme. Tunnin pärste. Hej, jag men du kan inte... Ja, nu stänger jag dörren. Mm? Bra. Mm. Mm. Otroligt. Kaj, vad sa hon? No, Lå, alltså hon kan ju inte komma städa nu. Nej, men hon sa ingenting. Alltså jag vet inte ens om hon fattar svenska. Men som... Okej. Okay. Det är helt klart att hon får städa Att Det är ju självklart <trik> <Du> kan... <tagling> Ja. Ja. Mm. Hej. Okej, okay. chefen var Ari. Ari. Hon sa att, att nu gråter Pirjo. Va? Och att Pirjo hade sagt att vi hade förbjudit henne att städa. Och sen hade vi också sagt att hon skulle si sig i reven Och sen hade vi skrämt henne. Va? Va? Jaha. Men inte. Alltså, vi kan ju inte ha en städa här om vi ska göra radioplepp. Mm. Det, det är ju vårt jobb, det. Ja. Vår artistiska integritet och vår arbetsro är som igångning mm. Ted, nu tycker jag att vi sätter på en låt och så marscherar vi in på chefens kontor och säger att vi inte kan hunsas med hos som helst mm. och att här inte behöver städas och särskilt inte nu Det, det gör vi Kai. Ja, Kai. Ah. Vem har satt lasani på golvet? Det finns rykten man inte ska tro på och det finns rykten man inte har råd att ignorera Rykten uppstår och sprids Det kan skada, vara falska eller illvilliga Men det kan också varna Det går rykten om människor Det går rykten om djur Om faror som lurar där man minst anade Om ondska som väntar Tålmodigt Om onska som rör på sig Flyttar från ett ställe till ett annat Det går rykten Om en elak kolli Ryktet säger att hon heter Barbara Ingen vet varifrån hon kommer. Ingen vet vart hon är på väg. Bara att hon vandrar och att hon lämnar spillor och död efter sig. En dag står hon på trappan hos fru Växell. Fru Vexell är gammal, ensam. Hon älskar djur och släpper in hunden för att byta några kex mot lite sällskap. Ja, vun, nu ska jag se vad jag har till dig här. Tycker du om kex? Ja, klart! Ja, du är så fin! Jag ska klättra upp här, då kexen är så högt uppe. Ja! Du är otålig! Snart ska du få... Jag ska bara sträcka mig. Akta så att du inte knås mot dig... Aj! Oj! nu har jag nog skadda benen riktigt. Oh. Hunden... Oh. Va? Oj, nej, är Nå, Vad gör du? Nemen, nej, men det där är aceton Det är som gör tvätt Så, Nej, det Nej, men vad är Det du är ute på Vad gör du, gör du där, hunden? Åh, är de, Åh, det Nej, vad hemskt Nej, snälla, inte på, vad Hus brann ner till grunden. Polisen misstänkte aldrig att det rörde sig om något annat än en olycka. Och när röken skingrade sig var Barbara redan långt borta. På väg mot nästa anhalt. Här är Radio Pleppo med Ted och Kai. Och idag så skulle det handla om... Kai, vad skulle det handla om? No, det skulle handla om en massa saker. Men Ted, kan du koncentrera dig ordentligt nu? Alltså om du är ärlig riktigt. Va? Nej, nej, no, just... Pirjo, kan du vara snälla lite tystare? Men Kai, hon förstår inte svenska. Pirjo... Voiceitko ser vad vähän helgen på. Vad inte förstå hon finska heller alltså, vi har ju försökt med alla språk. Hon, hon som bara nickar och så ler hon som någon basartan. Ja. Står där och putsar fönstret. Alltså jag skulle vilja egentligen som slå men men fast nu blir det ju rent faktiskt att om du ser på fönstret nu att man ser ju ut på gården det det, det, det är ganska fint faktiskt. Ja. Nå no, ja, men ja. No chefen så ville alltså att det skulle städas i pleppo Så det är en städerska här nu med oss i sändning. Mm. Alltså, skulle det hända något annat program? Som, då kommer sotaren in då, då A-laget håller på. Mm, inte skulle det hända. Men, men Pleppo får nog utnyttja styrningen. Virio, vad gör du? du no, vad gör jag... Låt bli skogkartongen! Skogkartongen, men... Det de behövs inte städas. Men gå det mot... Må... He de, de hit uh, uh, private property, oh. not for cleaning the shoebox. Alltså, ta oh, den, Ted. Oh, ja. Och alltså, vits, jag fick. Alltså, Fred, jag fick som hjärklappningar. Alltså, vi, vi, vi borde inte egentligen alls ha skokartongen här i studion. För Nej. om någon skulle hitta den, det skulle ju som vara slutet för oss på radion skulle... Ja, no... okej. Okay. Vi måste ju försöka nu i alla fall. Mm. Bä bästa, bästa ja. lyssnare. Ja, hej! Temat för dagens plepp. så har, har vi glömt. glömt. Men vi har i alla fall så har vi intervjuat... Okej, okay, nu får hon färdigt? No, men bra! Kanske vi som äntligen kan som komma igång med sändningen nu. För, alltså, det är så. Helt klart. Att när man ska göra live radio så kräver det total koncentration och arbetslöshet. Alltså, Pirjo! det. Hej, Det är alltså, hemska saker! Hur är det här möjligt? Pirjo, hej! Alltså, Ted, jag får på riktigt, Pirjo. Hon får dra ur sladden till dammsugan eller ja, vad som helst. Alltså, det räcker nu. Vi får städa sen, Det Vi har sändning nu. Ja. Vi måste få jobba ett fler. Sådär. Hej, Pirjo, kom, kom med. Ja, och ta med dammsugan när ni går. Take sen dörren. Och så ut. Mm. Hej då. Ja, lås dörren då. Ja. Alltså det är så otroligt där. Alltså nu får chefen bli hur arg som helst. Men, men det måste ju vara någon måtta med vad man ska stå ut med. Mm. Svara inte. Ted, svara inte. Nej, jag, måste ju svara. Nej. Nej. Chefen är ju nog en människa också. Ja, men... Måste du förstå Nej, svara nu, inte. Kai, jag, jag svarar. men... Hallå? Mm. Vad är chefen? Ja. Var hon arg? Mm, lite nog. Hej, det är alltså här man beställer Ja visst, dag. Ja, no, vad ska vi ta nu? Jag no, skulle nog vilja ha en grillbiff Ja uh, Med jättemycket potatis, grattäng Hur mycket kostar det? Det är 18,90 och då kommer det sallad och bröd med Uy, Ja, 18,90 det det är jättedyrt. Mm, och vi ska se... Um, nå, det här är då. Och så ska vi se... Det här, den här barnmenyn, vad står det? Akku, ankan, nakit. Va, den kostar... Ja, mm. den kostar 4,90 barnmenyn. Åhå. Oh, mm. Är det som en jättestor portion det då? Alltså det är nog en mindre portion som för barn det. Okej, okay, ja, jag fattar. Nå, jag tar en sån då, Men skulle det gå att få som en större variant av... Den För äh, äh, jag har vet ett sånt där jättebarn Alltså äh, Ja jättebarn Du vet en barn som är, äh, som är äh, stora Och måste äta mycket äh, no. Ja det låter kanske konstigt Men hur du det blir allt vanligare Det är något sånt här äh, genetik Frun åt för mycket protein <laughs> något sånt här. Ja men alltså det finns ju nog Större vanliga portioner jo, jo, jo, jo, jo men det är ju nog alltså ett barn Vi pratar om det här Men ett, ett, ett jättebarn Här är han bo bo bo, bo, bo. Har du beställt? Vi måste ju hinna till Vasa för ett tre. Ja, ja, ja, ja, jag beställer Jag beställer äh, pojken min Kolla nu, inte kan han ju äta Någon liten portion Det måste vara stort Och jättemycket franska Men alltså det där är ju en vuxen man Nej, det är ett jättebarn Precis som jag sa, googla när du kommer hem Alltså en vanlig barnportion kan han nu få Men någon större variant kan jag nog tyvärr inte göra Utan att det då blir en normal portion Som kostar mera, som en vanlig portion nu är det är ju otroligt är det här Finland? Är det? Ska man tvingas betala för att ens barn är annorlunda? Men snälla ni, alltså. I, ja, det är för ja det är jätteförkastligt. Okej, hör ni okej. Jag, jag säger till i köket så de sätter extra mycket franska på barnmenyn. Då. Är, är det bra så? No, ja, okej, okay. jättebra! Men hör du, sätt två sådana, för jag är nog jättehungrig hey. Om ni gör en sån så kan ni säkert hey, göra det Hej, hey, det här går inte. Alltså, nej, men du bara utnyttjar min vänlighet nu. Det är helt uppenbart att. att, att, att det, här... det här är ett tron! Va? Det här är ett rån Va? Jag vill ha jättemycket pengar Jättesnabbt Jag är jättefarlig Jättestressad Den här pistolen är jätteriktad mot det hovo Och eh, jätteosäkrad Hej, ta det lugnt nu, snälla bobo, bobo, bobo, bobo, bobo Pocka på det du ska ha Snabbt Pappa håller ställningarna Se nu vad ni tvingar mig till ja, men... Inte har jag alltid varit så här, Men så här är det att ha ett jättebarn Det är jättesvårt Och inte får vi något extra jättestöd från staten Nej Man tvingas ju till sånt här Bobo, bobo, bobo Är du klar? Spring till bilen och spänn fast dig färdig i barnstolen nu stickar vi. Jag är jätteledsen. På sin källösa resa genom landet hamnade den elaka Collins om hos familjen Jort. På kort tid blev hon barnens favorit. De lekte tillsammans, de kastade bollen och Collin hämtade. Mamma och pappa gjort var glada åt barnens nya lekkamrat och hade redan bestämt sig för att behålla den gladlynta fyrbenta varelsen som en dag stod på deras trappa. Okej, nu letar jag. Jag räknar till tio då. Ett, två, tre, fyra... Vad ska jag mig? Jag behöver ha ett riktigt bra ställe. Barbara, ja! Barbara, säg inte åt Peter att jag gömmer mig i tvättmaskinen. <laughs> Barbara, du måste gå bort så inte Peter ser att jag är här. <coughs> Barbara, vad gör du Barbara, vad gör du familjen gjort blev aldrig sig lik efter den yngste sonens tragiska bortgång i tvättmaskinen. Pappan tog till flaskan. Mamman följde. Sonen Peter slöt sig inom sig själv. Det kallades en tragisk olycka, ett tekniskt missöde i hushållet. Och i tumultet och sorgen märkte eller brydde sig ingen om att den nyfunna hunden försvann. Gick vidare till nästa ställe. Dun, dun, dun. Dallas! Bobby! Bobbe kom in! Ja, oh, vad är det? Bobby, hur har vi med bensinen? Ja, oh, vi har uh, plenty. Okej! Okay. <skratt> <skratt> <skratt> Med sketcher som den här, vann Radio Pleppus poddsändning, svenska podradiopriset 2062-kategorier, bästa svenska kanal och bästa humor. Inte kan det ju vara då. För mer information om hur du ska lyssna på Radio Pleppus poddsändning, gå in på extra m.ile.fjart. Vi inte är inte här Shh. Det här är Radio Pleppo Och vi har lite problem här ja, det, det är en städerska som vill komma in och städa Mitt i sändningen ja, och Hon förstör som allting ja, men... och Vi har låst dörren Men nu står hon som där ute och vill in Kai, om vi är tysta och inte svarar Så kommer hon att gå ja. Vänta Jag tror att hon gick Kai, gå försiktigt och kolla om hon är kvar Okej okay. Hej vänner, vad är det du ska Pirjo, du? måste mixa makt, mitt makt borde dammsugas! Mitt makt, mina pirjo! Hej, se upp, det där är våra manus! Pirjo! Gör du de skadade onda kvinnorna, våra manusar! Vitsi Pirjo, du må vara en hur kvinna som helst och se hur snäll och ut som helst. Men våra manus rör du inte. Ge hit dammsugan! Kai, vad gör du? Då så här känns det när någon kommer och dammsuger på en. Vad hon ser Ja, men om hon suger upp våra manus så kommer jag till att suga upp med smörklä och fåning av östa. Kai, vad du... lukk. Kai, hon du ju håret in i dammsuganslaget. Tjena! Kai! du dammsugade just då hela Pirjo! Men det är inte möjligt, va? Men du såg ju... Så, du såg ju vad som hände! Men det! Hon klämdes ihop och försvann in i slangen! Men vad är det? Det här är ju helt sinnes... Det, var, var, var, vi måste rädda henne! Vi måste få ut henne därifrån! Men va? Pirjo! Sorry! Leva, du! Vi ska nu få ut dig! Kai kolla! Damsugan vi ju inställt på Danger supersack. Alltså, vad ska vi göra? Ja, men det här är ju det här Ules' super alltså vi... Alltså, här finns säkert någonting vi... Jo, kolla här! Här är ju en sån här reverse-suck-knapp. Blow, står det ju. Ja, alltså, att, att, att om vi ställer in dammsugaren på det... Så, så, så, så, ...så då kanske Pirjo kommer ut igen. Men fort, hon kan ju kvävas där inne! Ja, men... Vi, då, den startar inte, in, ingen... Den har stockat sig på något sätt, Det vet jag vad ingenting... Men, men igen, ja, men vad ska Vad ska vi göra? Hej, nu ringer du. Svara inte nu, Hej. Hallå? Nu? Ja, Ja, nu är det städat. Eller... Ja. Hej då. Va, nu, vad nu då? Kai, den där skolklassen kommer hit på besök nu. Riktigt om en stund. Nå, men, jaha, okej. Men, okay. men rör upp lite ja, snabbt här ja, nu då. Pirjo, ja. Pirjo. Vi ska, ska nog få... fixa det här. Var inte orolig. Kai, det här sugenordet. Mystiska mordmysterier! En lagomspännande serie i Tankenheter för unga pojkar! Del 4: Döden i tortan! På sin födelsedag vaknade greven av grevinnan som kjöng. Hon stod bredvid sängen med kaffe och torta, hade målat läpparna, klätt sig utmanande och hela rummet doftade starkt av pök och folkdräkt. Gräven visste vad som väntade Slickade sig om munnen Och var så otålig att han brände sig på kaffet Grävinnan fnittrade Putade med läpparna Svängde på baken Och åt en bit torta Men i samma ögonblick blev hon grön i ansiktet Och hennes hals exploderade I en kaskad av volanger och fläsk Greven torkade sig i ansiktet, skrek efter bagaren och anklagade honom för att ha förgiftat tortan och orsakat utblevet pökande och blå bollar. <skratt> bagaren svor att han var oskyldig, försökte frenetiskt blåsa liv i grevinnans livlösa kropp men kunde inte hitta huvudet. Polisen kallades till platsen, också Rex Kekkonen Landets listigaste och mest skärpte detektiv Aha! Poliserna var otåliga och försökte få bagaren att erkänna Genom att slå honom i huvudet med rottenfisk <här> <här> <här> Under tiden hade grevens blå bollar blivit så blå Att han i ren drift, och tristess Började pöka det som fanns kvar av tortan. Rex Kekkonen förkunnade att Fallet inte var så enkelt som polismännen trodde. Finkammade i rummet och kunde snart presentera tre ledtrådar. Ah! En beställning på en daimtårta. Receptet på en daimtårta. Och ett läkarintyg på svår daimallergi. Poliserna fattade fortfarande ingenting, mm. försökte avrätta bagaren som fortfarande bedyrade sin oskuld Men missade och träffade benet på en bekänt oh. som visade fotografier på sina tolv barn Innan han ramlade in i spisen och brann upp oh. Räckskäckonen använde sin båtsiren för att få uppmärksamhet Och chockerade allihopa genom att själv äta en bit av tårtan <gör> Ingenting hände och Rex Keckonen förkunnade att tårtan inte var förgiftad utan att grevinnan dött av en vanlig allergisk reaktion orsakad av daimen i tårtan Rex Keckonen slog ihop sina klackar och förkunnade att pusselbitarna började falla på plats Hade han hittat mördaren? Och vem var det i så fall? Träckskäckorna pekade på greven som fortfarande hade blå bollar och som gömt sig med sin laptop bakom en fotölj där han desperat försökte få kontakt med sina MSN-älskarinnor. Poliserna slutade omedelbart knivhugga bagaren och arresterade istället greven som brast ut i gråt och erkände allting. Bagaren, som i hemlighet beundrat grevinnan Började dra sig i håret och skrika anklagelser Hur hade greven kunnat döda sin hustru Som var så vacker, så intelligent, så vänlig och så hjälpsam Greven skrek att han blivit trött på grevinnan Som snarkade som en kompressor på nätterna Han hade därför utnyttjat vetskapen om sin hustrus daimallergi Och beställt en daimtårta till sin födelsedag Fallet var löst Greven fördes till ett laboratorium där hans blå bollar undersöktes av forskare men ingen fattade någonting trots den senaste utrustningen. rex sattte satte sig framför brasan och lyssnade på klassisk musik. Ännu ett fall var löst, men hur länge skulle det dröja innan hans expertis behövdes nästa gång? Mystiska mordmysterier presenterades av Utbildningsstyrelsen. Det tröjde ett par veckor innan den elaka kollen slog till igen. Den här gången var det en bondgård i Södra Österbotten som fick besök. Pappan hittade hunden när han slog hö och gav den som present till sina tre barn. När familjen samlades i ladan för att hjälpa pappa gaffla in höet på skullen utbröt en häftig brand och familjen fann sig fångad mellan fyra brinnande väggar. Äh, är ni alla här? Jonna, Mats, har är ni okej? Okay? Pappa, kom vi att nej, nej, vi håller oss här mitt i, Vi håller oss ihop. Och så fort det finns en möjlighet så springer vi. Ni barn gömmer er runda pappa och mamma. Och så springer vi humurade. Vad Vad nu barn! Jag hör inte av en Det Vad händer? med vad det här? Men det är ju min traktor. Vad händer? Det är ju hunden som kör. Se upp barn! Jag såg en hund fly från det kollapsande infernot. Trots att brandkåren snart var på plats dröjde det nästan en timme innan branden var under kontroll och inga överlevande hittades i ruinerna. Brandorsaken fastställdes aldrig klart men det är knappast någon slump att det låg förkolnade hundkex i proppskåpet. Det är omöjligt att fastställa exakt hur många dödsfall och olyckor den elaka kollin stått bakom. Det är omöjligt att förutse vad hon kommer att slå till näst och vi kan aldrig veta vad som driver henne eller om hon någonsin kommer att sluta. Det enda vi kan göra är att hoppas, hoppas och be att vi får skonas från hennes framfart. Och vi kan också uppmana dem vi älskar att vara på sin vakt och aldrig lita på en fyrbent varelse hur gullig den än kan verka. Det här är Radio Pleppo med Ted och Kai Och vi får riktigt strax hit en skolklass På besök till Peppostudion. studion Kai, det funkar inte Hon kommer inte till. Ja, no, men hur sinnes det här nu än låter Så hade vi en städerska här Pirjo Som skulle röja upp lite inför det här besöket Och no, ja, jag tappar lite tålamod med Pirjo Kai, du söger upp med dammsugaren. Ja, no, men inte visste Jag ju att det skulle gå så inte Det är ju <här> någonting som händer varje dag Alltså, vad kan jag åt att Ulle har såna här superdamsugare det... no, jag... Och ja, och ja. Men, nu försöker vi i alla fall få ut henne Och vi har ställt in dammsugan på reverse Men det har som stockats i slangen Så det som händer är ingenting Ted, Ted. hej Ted, nu tror jag skolklassen är här oh För där kommer, alltså göm dammsugan Vitsi vad, det här är stökigt ändå alltså, uh, uh, uh, uh, uh. Hej! Ja, Välkomna! Det, det är jag som är, som är Ted och det här är, är Kai Moriens, och, och det här är ett lepp studion. Kom in, kom in! Ni runger så allihopa om ni får här bak då. Ja, Jaha, men det är många no, men. Då härifrån så sänder vi Radio Pleppo varje fredag klockan tolv ja. ja, det här är mickarna här ja, test, test ja. Mm, Testing, ett och, mm. och här är mixabordet. Ja, här är lite stökigt med... Ja, det är säkert Frida och Frida som har lämnat de här tomflaskorna Här som ni ser Ja, att... ja har ni några frågor? Ja, är det alltid så roddigt här? Nå, no, inte alltid Nej, allt här är nog inte jämt så roddigt. Att Vi har nu haft lite R remont Remont och, och sånt här uh, Så att det är kanske lite mer än vanligt Kaj snubblar visst lite på dammsugan här ja, uh, uh, uh, Vår städarska så, så är inte här Hon är inte här Så det är lite roddigare än vanligt Andra frågor då? Uh, eller, finns det? En får man svära på rabbel. Ja, får och får. Vi brukar nog undvika svordomar. Och i allmänhet så är Radio Pleppo ett rätt rumsrensprogram. Att, att vi försöker alltid hålla oss inom ramarna för god smak. <skratt> ja, alltså en princip för Radio Pleppo är att vi försöker att undvika att vara äckliga helt enkelt. Precis. Och om ni kommer till exempel fram hit till datorn så. så... Hej, Absolutely! Vartifrån kommer allt blodet och alla kötslam så det ser ju ut som ett slakthus Nej hey, det är ju Pirjo oh. Nej då Det är hennes blodiga förkläder och hennes fingrar Det är som 50 liter Pirjo i hela studion Hej hörni, ta det är lugnt barn Det här är, det är inte farligt Nej, eller något Nej kom tillbaka nu, det här är humor. Om ni gånger ner er så får ni varsin eller löjtröja Hej är det här reddjur alltså Och här är en Oj och...